Jabur 92 dari ayat 1 sampai 15 Sebuah mazmur nyanyian untuk hari sabat Sungguh baik mengucap syukur kepada Tuhan Dan menyanyikan pujian untuk namanya Wahai yang maha tinggi Mengistiharkan kasihmu sewaktu pagi Dan kesetianmu setiap malam Diiringi alat musik bertali sepuluh gambus dan kecapi dengan harmoni Kerana engkau ya Tuhan Telah membuatku sukacita Dengan ciptaanmu Aku akan berbangga Dengan hasil kerja tanganmu Ya Tuhan Betapa agung hasil kerjamu Fikiranmu sungguh dalam Orang cetek akal Tidak mengetahuinya Dan orang bodoh tidak memahaminya Apabila orang zalim Tumbuh seperti rumput Dan apabila semua pembuat Dosa hidup mewah ini adalah supaya mereka dimusnahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, ya Tuhan, Maha Tinggi selama-lamanya. Karena sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, karena sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua pembuat dosa akan kucar-kacir. Tetapi engkau telah meninggikan tanduku seperti lembu liar. Aku telah diorapi dengan minyak yang baru. Mataku telah melihat kehendakku berlaku kepada musuhku. Telingaku telah mendengar kehendakku berlaku kepada orang jalim yang bangkit menentangku. Orang yang benar akan subur seperti pokok palma. Dia akan tumbuh seperti pohon sedar di Lebanon. Semua yang ditanam di rumah Tuhan akan subur di perkarangan Allah Tuhan kita. Mereka akan tetap berbuah pada usia tua, mereka akan tetap segar dan subur untuk mengistiharkan bahwa Tuhan adalah tulus, dia batu pejalku dan sentiasa benar.